Už to tu dnes bolo spomínané viackrát. Prebudili sme sa do 23. aprílového dňa roku 2025. No a je to pestré vo veľa oblastiach a pestré to je aj v rámci témy, ktorú mieníme rozoberať v práve sa začínajúcich tajomstvách zdravia dnes s poradovým číslom 333. Toto číslo teda až také pestré nie je, samé trojky, ale pestré to bude obsadením z Banskej Bystrice vám pekný. V tejto chvíli v čase premiéry slnečný deň želá Petr Kršiak no a cez telefónnu linku by vás mohol pozdraviť aj Peter Planeta. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujeme pánsku bystricu aj poslucháčov. No, pán Planieta, máme to dnes e, také zaujímavé, čo sa týka aktuálneho termínu, pretože my sme ešte takto nezačínali reláciu, aby sme sa vytešovali zo Svetového dňa kníh, ale vy ste známi tým, že tie knižky doma jednak pestrá knižnica, potom na cestách audioknihy, takže to je niečo, čo si vy asi zrejme zo svojho života vyškrtnúť nedokážete. No, keď fakt človek pochopí, že jeho najväčšia hodnota je telo a jeho hlava, čiže nie hlava ako vlasy, ale uh, to, čo má medzi ušami, tak, uh, a nemyslím to tam v šnúrku. Nejakého beďa beďara nemyslíte teraz. Áno, <laughs> áno, áno, ale uh, náš mozog a v podstate my ten mozog používame na 3-4% pritom to, čo mňa fascinovalo a prečo ja som taký možno aj knihomol, aj keď som nebol knihomolom, tak je to o tom, že v podstate a keď som stretol čínskych majstrov a videl som že v 70-ke, 80-ke aké oni mali schopnosti akí boli pohybovo zdatní a potom zoberme si, že slovenského dôchodcu a kam sa v podstate ten moderný životný štýl a ten nadbytok kam sme sa dopracovali tak ja som si povedal, že ja reálne nepoznám Slováka, ktorý by mal také tie schopnosti, že telo, mysel, duša tak idem na tom popracovať a ja by som sa k tomuto chcel dostať no a samozrejme, keď sa chcete k tomu dostať tak potrebujete dennodenne pracovať krok za krokom k tomu cieľu a samozrejme všetky tie úrovne zdokonalovať. Lebo nedá sa a, rozvinúť schopnosti mysle tým, že si budem sedieť a, a poviem a jedného dňa čiže, ja viem, si sadnem na 10 minút do meditácie a cvak zrazu mám schopnosti. Pri tom schopnosti máme všetci. Každý človek v pozemšťan na tejto zemi má dar jasnozrivosti, telepatie levitovanie v podstate liečiteľské schopnosti len je zvláštne že my ten software nerozvíjame no a zoberme si, že čo všetko ľudská mysel vyvinula a v dnešnej dobe čo je také veľmi moderné je umelá inteligencia no a teraz uh, som počul taký dobrý vtip, že uh, v podstate všetci sa radíme od umelej inteligencie a viete ko, o, o, u koho sa radí umelá inteligencia? U človeka. Nie, u Chuck Norisa, nie. Veď... Ja, vidíte, no Čak, no, čak ale Norris je snáď ešte človek. No jasné, že je. Aj keď mu pripisujú ale... také veci, že mi to príde, že to bude mimozemšťan. Áno, no no, vedia, ale to je presne o tom, že on vo filmoch dostal... Kanadov do brady a nič stál a úplne v pohode. Takže, takže preto vznikla taká éra Čaka Norisa. Ale keď sa vrátime ku knihám, tak uh, fakt, keď chce napríklad človek sa ísť dokonaliť, dneska veľmi málo mladých ľudí napríklad číta knihy, všetci sú tak, že uh, len sledujú nejaké sociálne siete, ale vďaka tomu, že tí ľudia nečítajú, a nekomunikujú tak potom v podstate budú veľmi o o ochudobnení a oslabení v tých takých komunikačných zručnostiach čo keď zobereme mňa, že mne keby niekto povedal o 20 že počúvaj, zober si knihu a čítaj tak mu asi otlčie mohla tú knihu, vôžem, že to pre mňa nebolo, ale tak dneska už viem prečo lebo v tej dobe, keď ja som vyrastal, tak ešte nebolo také, že existuje aj niečo také ako dyslexia. Čiže ja som mal dyslexiu, takže alebo mám. No a je záhada, že mňa v 20. knihy nefascinovali a prejde pár rokov a v podstate vyčítate a študujete jednu knihu za druhou. No a teraz tento rok som objavil knihu Mysel bez hraníc od Jima Quica a odvtedy, to ja, som mňa je ešte väčší v úvodzovkách blázon, čo sa týka kníh, lebo tam to tak či tak potvrdili. Že ľudia, ktorí napríklad prečítajú ideálne aspoň jednu knihu mesačne, tak v podstate tí nemôžu neuspieť v tom živote, lebo je úplne jedno, že či čítate detektívky, alebo. Čokoľvek, lebo tie komunikačné zručnosti a tie zručnosti, ktoré získate počas tých kníh, počas toho čítania tých kníh, tak v podstate v tom svojom reálnom živote vždy nejako uplatníte. Kdežto á, ľudia, ktorí takže bežne fungujú a nekomunikujú, len scrollujú veci na sociálnych sieťach, tak to nikdy nedopadne dobre a v tom živote to budú mať vždy ťažšie. No tento deň sa zapísal do histórie a aj preto sa stal Svetovým dňom kníh, lebo napríklad v roku 1616 zomreli hneď traja velikáni svetovej literatúry, Miguel Cervantes, Inca Garcivalo, Della Vega a hlavne William Shakespeare, čo je asi najvýraznejšie meno z tejto trojice, v roku 1836 vyšel těž titul Máj Karla Hinka Máchu, byl Máj, Lásky, Čas a tak ďalej, kde se těž pojednává aj o jedení, z té skázy vznikne hlad a z hladu pojde mor, ten všechen vyhubí, co živý bude tvor, ale o zdravej strave těž existují básničky... <laughs> Ja som jednou takú našiel, že chlebík s maslom namažem, už to aj sám dokážem, dve uhorky budú očka, paprika je na ústočka, nožtek bude z paradajky, všetko s papám na raňajky, banán, jablčko či hruška, na desiatu šup do bruško brúško mňam, ,ňam, ňam, vitamíny rád papám, obed nie je žiadna veda, bez polievky sa žiť nedá. Ryža, mesko, šalátik, budem silný ako nik, naolovrandy, jogurt dáky a večera, predsa pečené zemiaky. Dlhožiť veru budem, keď zdravé jedla konzumujem. <laughs> <laughs> to je perfektné a v podstate to je to, čo mňa teší, že ľudia majú uh, takéto svoje dáry a talenty a niekto má takéto básnické črevo, a možno si tak píše básničky do šuflíka, ale mohol by tými básničkami alebo či, či už takýmo, takýmito rímovačkami ja, vyčarovať ľuďom úsmev na tvári. A my spustu takých posluchačov máme, čo nám písali básničky, len možno niekde teraz zase meditujú, možno niektorí uh, nepracujú a nerozvíjajú ten talent, No a platí jedno z pravidel, keď sa bavíme teda o knihách, že ak chce človek v živote uspieť, potrebuje zistiť to čo, mi, to, čo miluje, čo je jeho vášeň a to do toho sa má pustiť a to robiť. Čiže ja veľakrát, keď aj stretnem ľudí, ktorí napríklad majú takýto dar, tak ja hovorím, tak píšte, dohodnite sa s niekým. Na začiatku môžete písať články zadarmo, keď v podstate veď vy sa zdokonalíte v tom svojom a opäť 5-10 rokov budete písať knihy, ktoré sa budú predávať v 100 tisícoch, lebo ak chce byť niekto napríklad dobrý spisovateľ alebo dobrý básnik, alebo dobrý hudobník tak to nedosiahne tým, že čo ja viem kúpim si napríklad gitaru a teraz si na ňu za raz za mesiac 10 minút pohrám a poviem a ja budem najlepší gitarista na svete, že keď zoberieme tých najlepších či už hudobníkov, spisovateľov, básnikov kohokoľvek tak oni to denno-denne trénovali a boli schopní pritom sedieť niekoľko hodín No, ja som v predchádzajúcom bloku v závere spomínal aj meno Hedy Čechovej, ktorá bola ročníkom 1928 a zomrela práve v tento deň pred piatimi rokmi. Ona bola rozhlasovou aj televíznou hlásateľkou a inak aj maminou herca a moderátora Vladimíra Čecha, ktorý sa zviditeľnil ako moderátor súťaže Chcete byť milionárom? V Českej republike mal taký čartovský výraz a aj mu to celkom pristalo no a ona bola svojho času teda tou rozhlasovou moderátorkou, pričom k mikrofonu sa ako hlásateľka posadila ešte ako študentka chémie ale mala krásny taký kultivovaný prejav a aj bola dobre obdarená tým hlasom, lenže v 68. bola donútená z politických dôvodov a aj teda počas tej normalizácie opustiť televíziu, tak sa živila aspoň tým, že načítavala magnetofonové kazety pre nevidiacich a čítala takto knížky. Čo chcem ale zdôrazniť, lebo to je pre túto reláciu asi podstatnejšie, mala 49 rokov, keď jej zistili rakovinu a v jednom z rozhovorov uviedla, když som sa se to dozviedela, že mi doktori dávají 3 mesiace života Nechcela som si to pripustiť, že by to mohlo skončiť tak špatne. To mala 49 a ona zomrela teda pred 5 rokmi. To mala 91 rokov. Takže vidíte, že sa to dá potiahnuť. No jasné, veď to už sme spomínali, že existujú také, že 4 také veľmi vážne choroby, ktorých sa ľudia najviac boja, alebo ani tak nie, že boja, ale na čo najčastejšie ľudia zomierajú A to je, číslo 1 sú srdcovo cievne Číslo 2 je diabetes a Číslo 3 máme Alzheimer, Parkinson A číslo 4 máme rakovinu Čiže ja nerozumiem tomu, prečo ľudia sa tak boja tej rakoviny A pritom, a keď, by, keď prídete k doktorovi A vám povie, že máte vyšší krvný tlak Tak vtedy by ste sa mali bať lebo viete, že to je najväčší zabijak, čiže to najviac ľudí na svete zomiera na srdcovotievne ochorenia. A ľudia to berú úplne tak ľahko, vážne. Ako náhle niekomu povedia, že viete, čo objavili sme vám nádor, no tak ľudia sa zrútia ako domček z kariet a pritom veď na rakovinu sa zomieráš na štvrtom mieste, nie na prvom. Hm. Takže to je taký ten zvláštny pohľad na to, ale zase toto je taký krásny príklad, ako ste spomenuli, že ne, tým, že ona bola obdarená, že tak kultivovane rozprávala, tak popri tom, keď jej zakázali robiť to, tak ona išla tým, že robila ďalej to, čo mala rada, že načítavala teda tie kazety pre nevidiacich, čiže je super, že človek vo svojom živote vždy dostane z že je to fakt, to, čo miluješ, je to, to čo ideš robiť, alebo sa zdáš pri prvom problémy, pri prvej prekažke. A to väčšina ľudí robí. Mm. Že keď príde prvá prekažka, prvý problém, tak si povedia to ja nedám, toto je na mňa komplikované. Ale málo kto si uvedomí, že najlepšia cukrárka, ktorá pečie geniálne torty, za ktorej sú jej schopné ľudia zaplatiť obrovské peniaze, možno 50 prvých e, tých koláčov, alebo dezertov, alebo torty pokazila, že v podstate by ste povedali, že toto, toto by som si v živote nekúpil. Ale tým, že ona to trénovala, zdokonalovala, trénovala, zdokonalovala, milovala to, nerobila to preto, aby na tom zarobila, ale milovala to preto, lebo len tá činnosť jej vytvárala radosť, No tak dosiahla takýto vrchol v rámci cukrárenstva a takto je to s každým človekom. Nie každý môže byť dobrý spisovateľ, nie dobrý hudobník, nie dobrý pekár, cukrár, čo mesiár alebo čokoľvek, ale ak zistíte, že toto je vaša vášeň, toto je to, čo milujete, tak by ste mali, keď prídem k vám na návštevu, tak a prídem do vašej knižnice a milujete varenie, tak vaša knižnica by mala byť plná kucharských kníh, inšpirácie. Vy si to nekupujete preto, že si idem pozrieť obrázky, ale idem sa inšpirovať, čo by som mohol ešte skombinovať, zdokonaliť. A keď aj sa ľudia pýtajú, kto vlastne ja som, že či som vyživový poradca, ja hovorím, áno, my máme doma možno... 50-60 kníh o výžive a samozrejme viac kníh nie je. Už dneska to je len taká hra, že šalátoch, o polievkách, o takýchto, tak to nie je vec, ktorá by ma až tak fascinovala. Prečo? Lebo dnešné, moderné kuchárky, ktoré vychádzajú, tak ľudia kombinujú veci len, aby zaujali, že čo viem, Napríklad dobrá hokajdová polievka s brusnicami, to je čistý výživový úlet. Mm. Alebo a, a sú rôzne také kombinácie a ľudia si povedia, jej toto vyzerá dobre a to môže aj dobre chutiť. Lenže z pohľadu zdravia a z pohľadu aj našej mysle, ktorá keď ju chceme rozvíjať, tak náš jedálniček by mal prechádzať do jednoduchosti, nie do zložitosti, to znamená, že jednoduchosť je presne o tom, že čo ja viem, urobím si len čistú hokajdovú polievku so solou, že nepotrebujem tam dávať opraženú cibulku, ešte mrkvičku, ešte Petržlen, ešte zeler, ešte brokolicu a ešte iné, iné a prísady. Dám tam tie základné a takéto jednoduché a ja aj veľakrát, keď robíme kurzy a teraz a dneska Dneska to bude kratšie. Prečo? Lebo my dneska začíname očistu podľa piatich elementov, čiže presúvam sa do nemenovskej doliny. A v podstate tak, či tak tam budú ľudia jesť veľmi jednoducho. Zároveň to telo sa bude vitalizovať a zároveň sa bude čistiť. A čím jednoduchšie papám, tým jednoduchšie moja mysel funguje. A ja už som za posledných... 5 rokov dostal x krát otázku pán Planeta, ja nerozumiem ako vy môžete tak rýchlo reagovať ako vás môže napadnúť niečo také, že vtipne lebo niekto niečo povie a ja hneď z toho vy, vytvorím nejakú takú, vtipnú vetu alebo proti protiargumentáciu a ženy hovoria, že no to by ma v živote nenapadlo no jasné, lebo my ten náš mozog nerozvíjame samozrejme jedálniček komplikujeme, nemáme vyváženie telo, mysel, duša no tak samozrejme tá mysel je informačne extrémne preťažená takže ako ona môže preťažený človek nemôže veľa vecí urobiť takže aj preťažená mysel nedokáže rýchlo reagovať pamätať si a fungovať tak ako by mala a preto keď sa chcem kdekoľvek dopracovať, tak čo ja viem, chcem byť napríklad milujem pivo a chcem byť výrobca najkvalitnejšieho piva, no tak naštudujem si všetky knihy o pive, ktoré sa predávajú najlepšie pivovary. Zamestnám sa v pivovare ako brigadník, aby som získal čo najviac informácií o tom, ako najlepšie robiť pivo, aké chyby pri, pri výrobe sa robia. A šup? môžem sa stať geniálnym človekom ktorý bu bude vyrábať pivo no a pamätám si jedného pána ktorý bol na konzultácii a on vyrába klobásky, a on mi hovoril, že pán Planeta, keď vám poviem čomu sa venujem, tak asi ma pošlete domov ani sa so mnou nebudete rozprávať ja vrem, no tak chválne, skúste ja už som počul, viete čo všetko ľudia robia no a on hovorí ja vyrábam klobasy aj vrem, no a dobre, viete mi povedať prečo vyrábate klobasy a on začal o tom rozprávať a vravím, počúvajte, vy ste geniálni, okračujte v tom. Lebo klobása je takisto jedlo, ktoré pre niektorých ľudí je veľmi prospešné a veľmi užitočné. Hlavne pre drevorúbačov, nie je pre tých, čo robia kliky na počítači, ale tých, čo fyzicky ťažko pracujú. Tak keď oni budú mať možnosť sa dostať k takejto kvalitnej klobáske, no tak to je paráda a vy len doľaďujte a zlepšujte tie veci a on odchádzal taký načený a pritom si myslel, že ja mu zatrhnem e, jeho prácu lebo, lebo nie, my, my na tomto svete, samozrejme existujú ľudia, ktorí napríklad vyrábajú lieky a niekto si myslí, že ja som alternatívny a že bojujem proti liekom, ja vriem nie keby neexistovala farmácia tak väčšina bežných ľudí by už dávno zomrela. Takže je to pre určitú skupinu ľudí veľmi dôležité. No a samozrejme ten človek, ktorý chce na sebe pracovať, tak hľadá cestu ako žiť bez liekov. Ale my nemáme vytvárať to, že toto nie je v živote dobré, toto je zlé, ale to úžasné je hľadať v ľuďoch a v živote to pekné. No a keď sa bavíme o knihách, tak samozrejme, my sme mali teraz cez veľkú noc brigadu na záhrade, tak ja som popri tom, ako som robil takúto stereotypnú prácu, že som vykopával zeminu z hrantou, tak som počúval rôzne knihy a jedna bola zaujímavá, to som dostal od kamaráta Paliho z Levoče, týmto toho pozdravujem, a to je Vedma z Dálie. A tam bolo ak veľa múdrosti a veľa krásnych vecí, ale jedna z vecí tam bola o láske, že väčšina ľudí vo vzťahu si myslí, že a, mali by ma milovať. Ale ona hovorí, je dar milovať druhého človeka. Ale neočakávajte, aby vás niekto miloval. Čiže keď fakt človek pochopí tie slova, že je úžasné v živote zažiť, že som niekoho miloval. Ale milovať neznamená ho vlastniť. A milovať neznamená toho človeka obmedzovať. Čiže aj medzi tou vedmou a jedným asasinom tam vznikol takýto vzťah a on, ona, on jej hovorí, ale ty nemôžeš odísť, ja ťa milujem. A on hovorí, ne, nezamieňaj si lásku so závislosťou. A presne mu na toto povedala tú vedu, že dar je milovať, čiže uži si, že si ma mohol milovať. Ale ja potrebujem kráčať týmto smerom a ty potrebuješ žiť ďalej. Takže e, tešte sa z toho, že ste mali možnosť v živote niekoho milovať, ale neočakávajte, že ja hľadám niekoho, kto mňa bude milovať, lebo toto je len o závislosti, lebo vy by ste prioritne sami seba mali milovať a nie niekoho hľadať, kto vás bude milovať, lebo vy sa nemilujete. Takže toľko, čo, čo sa týka možno múdrosti z kniž. No, aj spomínaná Heda Čechová napísala knižku o svojom synovi, ktorého žial teda prežila o 7 rokov. Ta sedmička tam bola dôležitá aj v tom smere, že od 7 rokov ho vychovávala e, sama, bez manžela. No a Vladimír Čech ten neskôr teda zomrel kvôli nádorovému ochoreniu v 2013, takže tá svojím spôsobom rakovina sa v tejto rodine objavila aj v jeho prípade, No ale nebude to podstata toho nášho dnešného rozprávania lebo máme tu aj otázky od poslucháčov a niektoré čakajú dlhší čas, tak verím, že sa Janka dnes poteší, lebo už nám písala, že to skúša s dúfaním, že konečne ten mail prečítame aj na ďalší krát, tak mala by tu tri otázky, tak by som prešiel hneď k ním. Tá prvá, po dlhom čase som bola na odbere krvi, Výsledky boli dobre až na pečeňové testy, tie sú trošku zvýšené, majú byť 0,3 a ja mám až 2,3. čo s tým mám robiť? Takže Janka, prvá vec je, sadnite si a zamyslite sa nad tým, kto vám lezie na nervy, čo vás stresuje, čo vás vytáča, lebo... Pečeň a žlčník a poškodzujú emócie, stres, napätie, zlosť a takéto veci. Čiže prvý krok si sadnite a uvedomte si, že ľudia majú právo komunikovať, ľudia majú právo s vami nesúhlasiť. A ak mám prácu, ktorú milujem, no tak ma stresovať nebude. Ak mám tam kolegu, ktorý je divný alebo kolegyňu, tak ona má právo na to byť taká, aká je že to je jej mapa mysle, čiže zoberme si, keď sme sa bavili dneska o mozgu a o vzdelávaní, tak predstavte si, že každý máme nejaký svoj uh, nahratý software. To znamená, nahrali sme si to v detstve, emócie, čo sme počuli, videli, zažili podľa toho, ako fungovali rodičia, čiže mapa Bratislavy, Čiže mysel Bratislavčana je iná ako myseľ človeka, ktorý je žil na Orave alebo žil niekde v Banskej Bystrici alebo v Košiciach. Čiže vy nemôžete zobrať, že zoberiem mapu Bratislavy, prídem do Košic a teraz idem podľa mapy Bratislavy v Košiciach nájsť kultúrne centrum alebo nejaký aupark. To nenájdete, lebo tá mapa nie je taká istá. Takže keď ľudia pochopia to, že ale ľudia majú právo tak reagovať, majú právo tak robiť, nerobiť a ak mňa to vytáča, tak sa mám pozrieť a spýtať, prečo to Janku rozlaďuje. No a samozrejme, toto je prvý dôležitý krok. No a druhý dôležitý krok je, keď tým, čo ma vytáča, začnem sa usmievať a môžem si zaviesť takéto španielské maňána, keď nejde o život, nejde o nič môžem sa smiať radovať, lebo smiech a radosť vytvára dopamín a dopamín je veľmi silný e, nástroj na harmonizovanie a liečenie, to stres vytvára kortizol, ktorý spúšťa zápalové procesy a môže vašu pečeň blokovať. No a ďalší, teda tretí krok, záradením si veľa zelenej zeleniny, teraz je napríklad sezona medvedého cesnaku ešte, Môžete šupšup šup stihnúť, kým nezačne výrazne kvitnúť. No a na pečenci môžeme ešte urobiť očistú pestrecov marianským, po prípade zelený ačmeň, chlorofil. Takže môžem použiť všetky tieto nástroje a vaša pečeň bude ako malé bábätko sa usmievať. A potom, keď sa vyladí, tak vás v podstate nebude skoro nič rozladovať, lebo ten orgán je v rovnováhe. Tak ja netvrdím, že by to mohlo až tak výrazne stúpnúť, ale stres môže niekto zažívať už len tým, že ide na odber krvi. Môže, ale keď idem na odber krvi a bojím sa odberu krvi, tak to znamená, že tam je strach a to sú slabé obličky, takže podporím obličky. Mhm. Čiže naše telo komunikuje, je to ako auto, že keď mi svieti voda v ostrekovači, tak nikto si nepovie... V pohode idem doliať vodu do chladiča alebo v pohode nedolievam lebo ak je zima a svieti vám voda vo strekovači a sneží, nedojdete vôbec do, do, do svojho cieľa v lete to až tak nevadí ale ak vám sa začne svietiť e, voda v chladiči alebo brzdová kvapalina tak vy musíte zastať a musíte to opraviť len to je to že nám to nikto nevysvetlil, že keď tam nám začne v tele niečo blikať, tak typické slovenské, nič sa nedeje, ja som úplne v pohode. Najobľúbenejšia veta, na ktorej sa vždy zabávam, je Pán Planéta, ja som zdravý ako Búk, mne nič nie je, okrem toho, že mám vysoký krvný tlak, mám cukrovku, alebo no, iný klient, mám alergiu alebo mám intoleranciu na lepok, ale ja som úplne v pohode. To znamená, to nie ste v pohode. V pohode znamená, že všetky vaše orgány fungujú, že dobrá nálada, mysel, vzťahy, a, fyzicky, emočne, všetko funguje a vtedy môžete povedať, že ste zdraví. Čiže podľa Svetovej zdravotnej organizácie je dané, že zdravie definované ako stav fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. Čiže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je dokázané, že vďaka tomu a vďaka prieskumom je o 75 až 95% ľudí neschorá. A nič s tým nerobíme, lebo ľudia sú naučení, že to až taky nie je problém, ale keď vám svieti olej, tak už bežíte do servisu. Keď vám začína auto vydávať zvláštne zvuky, tak bežíte do servisu. Keď vám nesvieti svetlo, bežíte do servisu. Ale na tele poviem, to ešte vydržím a potom o 5-10 rokov príde človek s plačom a povie, objavili mi rakovinu. Čiže tak, ako sme spomínali, a, ale ste spomínali a, spisovateľov alebo tú rodinku tak presne o tom je to, že v podstate choroba sa neobjaví z ničoho nič. Hmm. Len nám to nikto nevysvetlil. Na základnej škole by sme sa mali naučiť, že takto komunikuje telo a počúvaj ho. No keď sme pri tom behaní, tak Janka ďalej píše, môj syn nemá žiadnu vôľu niečo robiť Uh, niečo začne, nikdy v tom nevytrvá. Dobrý v atletike, konkrétne v behaní aj začal a potom po dvoch mesiacoch sa na to vykašľal a to už nehovorím o písaní domácich úloh, to je každodenný boj, aby sa prinútil ich napísať. Čo s tým napríklad urobiť? No v tomto je to jednoduché. Sadnem si s uh, deťmi, že tu máte univerzálny návod, ako vyriešiť vaše deti. Sadnite si s deťmi a spýtajte sa, Anielik, keď budeš veľký, tak chceš byť kto? Chceš mať aké auto, aký dom, aké bývanie, akú manželku. To znamená, pobavte sa, že či chce mať napríklad nový Mercedes alebo nejaké BMW, alebo Ferrari, Porsche, či chce mať peknú ženu, múdru, či chce mať pekný dom alebo či chce byť smetiarac, žiť od vyplaty do výplaty. To znamená, nech si dieťa vybere vaša Uh, úloha rodičov nie je dieťa dotlačiť k nejakému výsledku v živote. Vy máte dieťa milovať a zabezpečiť kým to dieťa žije vo, vo vašom okolí, aby bolo šťastné a milované. Nič viac to dieťa nepotrebuje. A keby moja dcéra sa nechcela učiť, tak poviem, paráda budeme mať v rodine prvú smetiarku, no to je pecka. Lebo aj tých Takže... treba milovať, veď aj smetiary sú dôležití. No jasné, že sú dôležití, lenže on môže byť pán smetiar, on môže byť majiteľ, alebo majiteľka smetiarskej firmy. A keď sa bavíme, vidíte, smetiary... Už... Aj toaletári tak. sú dôležití, no nielen smetiary. Si, si zoberte, že ja mám kamaráta, ktorý sa živí tým, že čistí záchody, keď sa upchajú a viete, mm. ako on dobre zarába. No. Viete, ako je to zárobkové, lebo väčšina ľudí chce byť právnikom a on zala, zarába ďaleko viacej ako právnik. A to sa, a pritom, to sa pritom rípe v ho, ho, hovnách. Áno, áno, áno. A niekto by povedal, že toto nie. Čiže vy sa netrápte s deťmi, len povedzte, že mladý muž, počúvaj, a máš veľa energie, to znamená, že ak nebudeš cvičiť každý deň, budeš každý deň upratovať. To znamená, ak nechceš to robiť, není problém si. To znamená, že si veľký dospelý, Maminka sa nestará, začína si platiť nájom za izbu, bodka. A ak sa nechceš učiť, samozrejme, ak sa nebudeš učiť a budeš mať zlé známky, zase domáce práce. A ak budeš mať odrobené 2-3 hodiny domácich prác, potom sa môžeš venovať mobilu a iným koničkom. A máte vybavené problémy s deťmi. Viete, ako rýchlo to deti prejdú? A ak má niekto problém, že fakt by si nevedel dať rady s deťmi, No, tak vás prídem pozrieť na vštevu, spíšem dohodu s deťmi a samozrejme aj s rodičmi, lebo ak chcem motivovať svoju céru, tak vždy je otázka, že chcem, aby moja céra cvičila, ja som ja každý deň cvičím. Čiže moja céra vidí, že ja cvičím a ja jej nehovorím, že má cvičiť, ona to vidí. Keď by bola teraz už má 20, ale keby mala, bola, že mala, tak sa dohodneme, pozri k máš veľa energie, takže keď chceš na mobil, musíš mať najskôr zacvičené. Ak chceš byť na mobile, není problém, musíš mať domáce úlohy. Ak nie, tak domáce práce. Lebo nebudeš sedieť predsa 3-4 hodiny na počítači a keď ste mamičky a máte svoje deti chlapcov, tak šup, šup, dámy a páni, urobte niečo s generáciou mužov, lebo ak sa nič neurobí, tak to vyzerá tak, ako som hovoril v minulej relácii, že mal som klienta, on prišiel s 15-ročnou dcerou a hovorí, pán Planeta, ja som bol na, na plaveckých nejakých, uh, zo, zo školy bola, v podstate celá ich trieda bola plávať, normálne dievca sa plávali ako žralok a chlapci sa topili, že normálne skoro ich tam museli zachraňovať všetkých, že to je hrvoza, čo je s tou mužskou generáciou. No prečo? Lebo rodičia dovolia chlapcom a, alebo deťom sedieť non-stop pri počítači. Ale on, keď bude programátor, síce zarobí, vymyslí nejaký geniálny software, No ale čo príde? A ako sa bude rozprávať so ženou? Že bude hovoriť jedna nula, jedna nula, jedna nula, jedna nula a ona mu dá že či, či sa zasekol, alebo čo? To znamená, že takto s tou generáciou dievčat, ktoré vyrastajú a začína sa to preklápať do takého e, levelu, do ktorého by som nebol rád, aby sa to doklepalo, lebo potom to bude vyzerať tak, že celý ten svet budú riadiť ženy a chlapi pár plodných mužov budú rozmnožovať ľudstvo a všetci ostatní budú otroci a slúžiť ženám, lebo v podstate nebudú schopní nič urobiť, len jedna nula, jedna nula. Hmm. No, Janka, ešte tu má jednu otázku, niekedy mám výbušnú povahu, či to môže súvisieť s pečenou? Áno, to súvisí s tým. No a vy urobte len jednoduchú vec, že možno to, čo vás rozhľadiuje je senator, sadnite si s ním a urobte dohodu, spíšte to, ak nebude Janka vedieť, kľudne mi napíšte na planetapr.gmail.com Uh, pobavíme sa ale je veľmi dôležitá vec urobte dohodu so synom že lebo ak majú fungovať veci tak musia byť vzájomné veci aj medzi mamou a synom tak sa dohodnite so synom že ak maminka bude kričať dá ti 20 euro ak ju budeš vidieť kričať druhý krát, dáti 40 euro viete ako Janku prejde kričať veď to je vaše dieťa vy by ste ho mali milovať rozosmievať a keď je anielik prešibaný, lebo musíte si uvedomiť že deti sú kopia rodičov a niekto povia ale ja taký lenivý som není, no v niečom asi ste, keď to dieťa je také, že má tendenciu byť lenivé a nemusí to byť po vás môže to byť po tatovi. takže to dieťa vždy bere vlastnosti a energiu orgánov rodičov, no a tak z tej lenivosti ho jednoducho dostanete len treba systematicky pracovať na tom, aby tie deti sa v živote posúvali. A samozrejme, ak ja kričím na deti, alebo sa rýchlo nahnevám, no tak mi to bude poškodzovať pečen. Ďalší mail by mal byť pochvalný. Napísali nám Anka a Vlasto z Košíc a začína to vetou Zdravím vás veľa vážený páni Peter Kršiak a Peter Planeta, takže asi to bude pochvála, pán Planeta. Je tomu už takmer 16 mesiacov odo dňa 3. januára 24, keď som napísal do vašej relácie tajomstva zdravia s cieľom, aby som požiadal pána Planetu o radu vo veci závažného veľmi raritného nádorového ochorenia mojej manželky. Boli sme si vedomí nevratnými následkami zákrokov na organizme, ale predovšetkým kvalite života, ktorú pre manželku navrhovala klasická medicína a to na troch rôznych klinikách. Všetky vyjadrenia a návrhy boli v zmysle, ako by ich jedna mater mala a tak sme videli jedinú nádej a cestu, ako sa dostať zo šlamastiky, ktorá nás postretla postupovať alternatívny postupy, a alternatívnymi postupmi. Pán po vysielaní relácie zareagoval okamžite a dokonca do troch dní sa ukázal u nás doma precestujúc takmer celú republiku. Bol to práve on, kto nám v mnohých veciach doslova otvoril oči a mentálne nastavil tak, aby sme sa vysporiadali s týmto závažným ochorením za tento počin mu nesmierne ďakujeme. Ako to už ale v živote chodí a ako sa vraví, kto hľadá, tak nájde. Život nám do cesty priviedol ešte jedného pána, nechce byť menovaný, významného kanadsko slovenského biochemika, ktorý mnohé stravovacie a výživové potreby manželky ešte doplnil a vyšperkoval tak, že prepotrebný detox organizmu a ucelený systém ustravovania dokonale funguje. Za tento počin obom pánom sme veľmi zaviazaní. Na záver môjho e-mailu mi dovolte vyjadriť verejné poďakovanie aspoň takouto cestou a zároveň vás požiadať o informáciu, v ktorý deň bude mať vystúpenie a prednášku pán Planieta na Košickom festivale zdravia Vitalfest, ktorý sa koná v dňoch 3. a 4. mája tohto roku. Za normálnych okolností by sme sa zúčastnili akcie počas oboch dní, ale keďže budeme v tom čase odcestovaní, tak by sme si radi odskočili v ten deň, keď pán Planeta bude v Košiciach prítomný. Ďakujeme vám, páni Petrovi, ešte raz za to, čo robíte a možno si ani neuvedomujete, aký ďaleko siahlý význam má vaša relácia na životy a psychickú podporu ľudí, ktorých postretli ťažké životné chvíle. S pozdravom, láskou, vďakou a želaním nech vám vydrží dlho vtipná kaša, Anka a Vlasto z Košíc. No, ťažko sa hľadajú tak slova, ale predpokladám, že vaša verzia v tejto chvíli bude tiež podobného razenia. Takže pozdravujeme Anku aj, aj Vlada. A samozrejme... Vlasta. Vlasta. Vlasto, pardon, pardon, uh -huh. vlasto. Čiže to, kde sa nachádza Anka s manželom, to nie je moja zásluha, je to ich zásluha, lebo oni sa rozhodli tie veci urobiť. To je to, čo vždy hovorím poslucháčom, že ja len sdielam informácie, ktoré mne v živote alebo mojim klientom pomohli, ale to, či sa človek rozhodne veci robiť, alebo nerozhodne, je čisto jeho voľba, nie moja voľba. Takže teším sa, že keď, a to presne tvrdím, že ak sa človek rozhodne, že so svojím životom ide niečo urobiť, tak tie výsledky vždy prídu. Samozrejme, je to na 95%, 5% je medzi nebom a zemou. Takže Ďakujem aj za takýto mailík, kľudne mi ho potom prepošlite. Mal by byť vo vašej schránke, lebo ako som si všimol, posielal to aj vám. Super. Takže uh, teším sa, že tento pozitívny prístup tam naskočil a vidíte, tu máte dôkaz toho, že rakovina vôbec nie je divotvorná choroba, ktorá sa nedá prírodzene riešiť. Je to taký ten metrixový strašiak, ako COVID, ktorému Medicína dáva taký obrovský púnc, že potom samozrejme aj ľudia sa toho prírodzene boja, ale pritom rakovinové bunky máme všetci, všetci v sebe. To znamená, keby nám urobili testy, či máme 18-20, tak zistia, že každý máme v sebe rakovinu. Otázka je, že či sa začnú množiť. A oni sa začnú množiť vtedy, keď telo, mysel, duša je dlhodobo v nerovnováhe. Dlhodobo neznamená, že uh, mesiacom v strese. Ale to sú roky. Čiže preto každý z posluchačov si potrebuje uvedomiť, že život a zdravie máme len jedno, takže je veľmi dôležité, ako sa o staráme. No a čo sa týka košic, tak v košiciach ja som obi dva dní, čiže ja budem mať prednášku aj v jeden, aj v druhý deň. Čiže pozrite si, že Vital Fest na stránke Petra, Pána Tota v Košiciach tam bude presne program, kedy ja mám prednášku, ja tam budem celý deň a, a jeden aj druhý takže dá sa porozprávať, dá sa tam prísť budem tam mať aj kamarátky takže dievčatá tam budú robiť aj diagnostiku na prístroj Takže pozrite si, ako vám to vyhovuje a môžete prísť vtedy, či už si vyberete jeden alebo druhý deň. lebo mm. jeden deň bude mať o zdraví a druhý deň bude mať o vzťahoch. Takže tam bude len ten rozdiel v prednáške, ktorú bude mať. Áno, my sme sa o tom s Petrom to o tom minulý týždeň rozprávali, takže informácií je dosť aj z nášho vysielania. No, ďakujeme pekne Vlastovi, ktorý aj pokiaľ ide o vďačnosť nemôže spávať, lebo toto prišlo ešte o tretej v noci tento <laughs> <Je> <mail. laughs> takže aj preto ste si to možno pán Planeta nevšimli no Andrea nám ano, napísal lebo <laughs> dobrá, dobrá rada spánok je veľmi dôležitý ano. Keď sme sa bavili <laughs> o knihách tak je. jedna z vecí ktorá bol ešte môj mínus a občas mi to tak u, uletí tak je spánok Takže ideálne je spávať, chodiť o 11:00, optimálne o desiatej. Mm. Že ak chcete žiť kvalitný a dlhý život, radšej si stante o piatej, ako ísť spať o tretej a potom a, dospávať to do desiatej. Čiže niekto si povie, veď, ale spím 8 hodín, lenže v rámci spánku a v rámci regenerácie sú to obrovské rozdiely a skore stávanie vás nikdy nebude tak poškodzovať, ako neskoré líhanie do postele. Mm. No, Andrea má iné starosti. Chcela by sa opýtať, či je nealkoholické pivo škodlivé pre človeka, ktorý má rakovinu a má často studené ruky. Niektorí ľudia si myslia, že keď pivo neobsahuje alkohol, tak im nemôže škodiť. Zrejme potrebuje informáciu pre niekoho z domácnosti. No, platí jedno z pravidel, že rakovinu vyživujú nekvalitné tuky, cukry, bielkoviny a emócie. Takže tieto štyri faktory potrebujete odstrániť. No a samozrejme nealkoholické pivo obsahuje veľa cukru. Plus minus v každom píve máte tak polievkovú lyžicu cukru. Čiže uvedomte si, koľko cukru do seba dostanete. To, že je to z osladu a že je to taký cukor, to nie je, to je v tomto prípade jedno, lebo ak chcem sa dostať z rakoviny, tak rakovina je schopná z, z čohokoľvek. Ona potrebuje energiu. Takže ak si dám a, a pri rakovinách určitých typov sa nie je vôbec ani ovocie, dokonca sa napríklad pri určitých typoch rakovín nie je ani mrkva, ani cvikla, lebo tie obsahujú takisto veľa cukru, síce je tam veľa zložitých cukrov, ale aj veľa jednoduchých, takže treba si fakt toto uvedomiť, že ak sa chcem dopracovať a k nejakému pozitívnemu výsledku, tak nemôžem si povedať, že je to ako keby ste manželka, ktorá je na vás nahnevaná a chce sa s vami rozviesť a vy jej poviete každý deň, že je aj tak lenivá. A vy jej nenadávate, že je hlúpa krava s prepačením, alebo že je taká, taká, ale jej poviete, ty si aj tak lenivá. Čiže to slovo lenivá je ako keď si dáte nealkoholické pivo, tá žena sa nebude usmievať. Práve naopak, bude čoraz viac vytočená. Takže ak sa chcem z akejkoľvek choroby dostať, potrebujem zistiť, kde je príčina, a tak ako to bolo u Janky ak, ak ona neodstráni príčinu kriku, stresu, napätia, no tak jej pečeň možno doplnky krátkodoboje pomôžu ale o 5-10 rokov tá pečeň si povie koniec dok, už mi je to jedno budem rebelovať a ukáže sa napríklad exéma alebo niečo vždy sa to bude postupne zhoršovať a takisto je to pri rakovine dneska medicína keď si niekto vybere cestu medicíny tak má dokázané, že ona má spustu vyliečených pacientov do 5 rokov. Ale oni nezmenili svoju podstatu tej choroby, čiže nezmenili príčinu tej choroby, takže oni len nasadili im chemoterapiu alebo iné techniky a potom sa prirodzené do 5 rokov tá choroba vráti vo väčšom a to už potom väčšinou tí ľudia nedajú. A je, počúval som niekoľko prednášok o rakovine a o ľudí, čo spomínali, že sa vyliečili z toho, tak všetci tvrdili, že prvá ešte ako tak zabere terapia, druhá, že to už je veľmi neúčinné, ale ľudia aj tak skúšajú, takže, ale je to cesta každého človeka. Hmm. Tak s tými sladkostami to bol problém aj vo vzťahoch, však poznáme tú pesničku, môžeš byť jak cukrík sladká, už ti neverím, tej, ktorú aj iný hladká, tej už srdce nezverím, <laughs> takže je to aj také zanášanie v tej sladkosti ako takej. Dobre, ešte stihneme jeden mail, Napísala nám Lenka, sú tam dva body. Čo by ste poradili mužovi, ktorého sekne v krížoch a jeho myslenie je nastavené iba na flektor? Asi tuším odpoveď, že nech si dá flektor, ale skúste ešte pre takých, čo by to chceli riešiť inak. Je tam symbolika, odpočívaj, ale aký je rozdiel, keď sekne v krížoch aj hore na chrbte? No rozdiel je v tom, že keď sekne v krížoch, tak e, je to o tom, že z, z toho zdravotného hľadiska plúca hrubé črevo, hlavne hrubé črevo je zanesené a potom sú, e, nevyživuje obličky, takže obličky sú prepojené s kostiami, klobami. Takže to je prvá príčina. Druhá príčina je, že ten človek sa preťažuje, že tá chrbtica si povie, že toto ja už nebudem nosiť Takže preto toho človeka sekne. Preto tí ľudia povedia, že z ničoho nič ma seklo. Samozrejme, ak máte problémy, že vás bolia a, e, chrbtica napríklad medzi lopatkami, tak to súvisí s vás svým srdiečkom. Ak je to, že ramena, no tak tam máte veľa starostí. Nie, že máte veľa problémov, ale veľa starostí, Takže to sú tie rozdiely no a platí jedno pravidlo či je to pri pánovi alebo osobe, ktorá pije pivo alebo e, druhej osobe ktorá sa chce natierať flektorom vy nemáte byť záchranca človeka čiže platí jedno pravidlo vy máte ľuďom prinášať lásku a radosť. ak mňa ľudia požiadajú o pomoc a ja vidím, že ten človek nie je ochotný zmeny tak ja poviem, viete čo, kľudne si robkajte tak, ako to cítite, je to váš život, vaša voľba. A tak som sa dohodol s ocinom a zomrel pred 5 rokmi na infarkt. Čiže vaša úloha, nemáte byť ani liečiteľ, ani záchranca, ani niekto, môžete byť vtipný z prievodca, čiže vidíte, Aký dobrý terapeut je Peter Kršiak. Mm -hmm. On je vtipný sprievodca, vie, kedy čo má uh, ja. začať. <laughs> Ale vy tam máte už... Vás sa vám tam obed ozýva z diálky, nejaké havrany tam krákajú. Áno, áno, no to, toto už... Keď už máme <laughs> takú už je, uh, plodnú jar, takže všetko sa zozelenilo, vtáčiky. Tu to letujú. Ftáčiky, to sú riadne vtáky. No, tak toto je bežné. My máme na Sabinovské 10 obchod. Ah. A, a tu no tak... Vedia, bežné, čo tak, je dobré, tak idú do obchodu. No, áno, no, tak nakupujú, nakupujú, vedia. Aj havaran vie, že zdravá strava je podstatná dôležitá. Čiže aj každý z vás by ste mali vedieť, že ľudí máme milovať, nie ich meniť. Hmm. A ak chcete ľudí meniť, tak ich mente vtipnou kritikou. A drahý počúvaj, a, a jeden flektor nie je náhodou málo, ja by som si možno dala dva, ale možno aj tri by lepšie zabrali, že skúzveť potom, to bude ďaleko lepšie. A, a zabávajte sa na tom, podporujte toho človeka, lebo takto toho môžete vyprovokovať. A teraz povie, že uh, vieš čo, tu som trošku unavený, nedáš si flektor, lebo to by ti mohlo na unavu pomôcť. A vieš čo, boli ma, nejak z zle trávy, nedáš si flektor, lebo to by ti mohlo pomôcť. Čiže keby to bol niekto z mojich blízkych, tak začnem hrať s ním takúto hru, daj pokoj s tým flektorom. Ale drahý, veď, ale to nie je moja obľúbená tabletka, to je tvoja <sík> obľúbená. Ja som myslela, ja som si čítala pri balovile tak a tam píšu, že to zabera na všetko, na všetky bolesti, možno, možno aj dole to zabere drahý, takže skúšal si, možno môžeš vyskúšať aj tam, to zabere flektor. Ešte Je... existuje jeden spôsob a to sa zvykne robiť pri malých deťoch, tu som si položila a flektor nie, že mi ho niekto s niekým si odbehnem. Áno, áno, áno, takže a takto to môžete robiť so zdravou výživou, nie, no toto je mňamka, to, ale to ty nemôžeš, veď to ty také nepapáš. Mm. Čiže ľudí dostanete na zábavu, zvedavosť, či sú to dospelí alebo deti. A ak si niekto myslí, že to tak nie je, viete, v koľkých rodinách som bol, kde rodičia povedali, s mojimi deťmi sa nedá. Ja som prišiel a, bú, a bolo vyriešené. Mm. A deti robili veci, a rodičia tak sa pozerali a vravne, nechápu, ako je možné, že to, rob, že to robia. No lebo ja sa s nimi dohodnem a ja dohody dodržiavam. No a ešte jedna otázka z tohto mailu a dáme bodku. Pani má búšenie srdca, pýta sa, čo spraviť, odpoveď počula už od viacerých, často tam bola aj zmena stavy, a, a, ale tu neurobila, asi stravy to malo byť, zmena stravy, lebo koláčiky, pečivo a iné zvyky sú silnejšie, veď trošku aspoň. Myslím, že pani dobre vie, že čo má spraviť, ale nemá na to silu v vôde, aj keď by chcela, zvyky sú silnejšie ako ona, hlavne koláčiky. S tým, čo zaradiť do stravy, nemá problém, dá si bilinky, chlorelu, zelené potraviny alebo pohánku zaradiť nie je problém, problém je vynechať, stále chodí po doktoroch, liečiteľoch, na fyzioterapie a iné, ale zmena stravy je minimálna, túži sa vyliečiť, ale stravu nedokáže zmeniť. No komu nie nedrady, tomu nie pomoci či? No tak nejako, ale zase platí to to isté, čiže ak tá dotyčná osoba chce na tom pracovať, tak že jedlo je ďaleko ťažšie, není to pravda. Viete, koľko mám klientov, ktorí fajčili, milovali sladké, nechtelo sa im cvičiť. Čiže ja mám spustu klientov, ktorí s tým mali problém. No a ak má táto osoba problém a chce to riešiť, tak si poviete, není problém. Každý deň ťa budem kontrolovať. Ak si zjedla sladko, zaplatíš 100 eur za koláčik. A ak zješ druhý koláčik, ďalšia stovka. Vieť, ako rýchlo toho človeka to prejde a niekto povie, že tak ale on mi nezaplatí, no tak poviem tak mi nehovor, že to chceš. Lebo ak by mala pani napríklad uh, smrteľnú chorobu a teraz vedela, že keď zjem ten koláčik, že ma zabije no tak si ho nedá. Keby ste pani priložili pištolku hlave, tiež si koláčik nedá. To znamená, to je len Ľudia sa majú tendenciu radi skrývať a vyhovárať, ale ak za porušenie je veľká pokuta, čiže zoberme si, že ak idete a, v Dánsku a, na diálnici 200 a zaplatíte 70 tisíc eurovú pokutu a všetci v Dánsku o tom vedia, no tak nikto tam nejde 200, keď nemá napríklad 20 miliónov na účte a Takisto je to v živote, že keď fakt ľudia chcú, tak ja nepoznám človeka, ktorý tvrdil, že chce, že by nebol schopný sa zmeniť. Ale je veľa ľudí, ktorí hovorí, že chce a vo vnútri povie, nie, nie, koláčik si nechám zobrať. Čiže reálne to nie je, že chce. On len rozpráva alebo vnútri cíti, že tohto sa nechce vzdať. A ak to je pravda, že sa chce toho vzdať, chce to riešiť, tak si poviem, není problém. Mami, oci, eh, drahá, drahý, kámoš, kámoška, sadneme si, napíš mi to na papier, podpíš, že za koláčik, za nezdravú sladkosť platím 50 alebo 100 eur pokutu, za každý druhý koláčik je to, sa to násobí, viete, ako rýchlo prejde toho človeka, jedenie takýchto hlúpostí a to môže byť so, so sladkým, s fajčením, s pivom len tým, že my nemáme za tým nejaký byč čiže nejaký trest tak reálne čo nám môže hroziť? No tak dal som si kávu piatu, alebo dal som si koláč ale keď viem, že napríklad to, čo bolo v jednom uh, médiu, v jednom rádiu správali, že vy si uvedomujete, že väčšina ľudí má úver, hypotéku a viete, že keď uh, uh, si zoberete hypotéku na nejakých 100-150 tisíc a vykradli by ste banku a ukradli takúto sumu, tak pôjdete len na 3 roky sedieť. Prečo žiaden zo Slovákov nevykrada banky? Lebo vedia, že pôjde na 3 roky sedieť. Lenže 30 rokov splácať je ďaleko uh, ťažšie pre kohokoľvek, ale ten strach z vezenia je ďaleko väčší. Čiže taký istý nástroj ja používam na ľudí, keď mi povedia, že chcú to riešiť, tak poviem, ok, ak to chcete riešiť, napíšte to na papier, dátum, podpis, pošlite mi kópiu a od toho dňa vás kontrolujem. Ale ja som kamarád, ja mám rád ľudí, ale nemám rád ľudí, ktorí sa vyhovárajú, čiže hovoria, že chcú a potom nechcú. Čiže ak sa dohodnete so mnou, ja si vás každý deň skontrolujem, ak mi nedáte info, tak ja vám zavolám, spýtam sa, jedli, nejedli, ak ste jedli, posielate mi 50 eur. Na druhýkrát je to 100 eur. A každý ten človek, a ja nie som ten, kto odpúšťa, poviem, OK, tak mi povedzte rovno, že, sa, že to nechcete, ale nekrujte sa, že ja som, viete, bol ťažký deň, to ma vôbec nezaujíma. To je ako keď vás zastaví policaj na červenú, a vy začnete policajtovi vysvetľovať, viete, ja mám dieťa v škôlke, o štvrtej ju zatvárajú, alebo viete, mne je doma mama chorá, alebo viete, že ponáhľam sa, on povie, rozumiem tomu 100 eur. Rozumiem tomu 100 eur. Rozumiem tomu 100 euro. Ak sa chcete dlhšie vyhovárať a policaj nemá náladu na to, povie, chcete tú pokutu vyššiu, alebo zaplatíte 100 eur. A keby ste sa išli ďalej vyhovárať, no tak vám zvýhne pokutu. Alebo povie, nemáte na zaplatenie, vystupte a idete pešo. Zobere vám doklady a bodka. Takže reálne, ak chcem reálne v živote zmenu, tak ju urobte. Ak tá osoba neurobi zmenu, tak môže čakať, že do troch, piatich rokov jej zaklopená dvere jedna z chorvob, a to je buď srdcovodzievne alebo cukrovka alebo uh, Alzheimer, Parkinson alebo rakovina takže tá, tá duša si vybere cez akú chorobu bude tú osobu vzdelávať a tá po, tam potom už je ťažko že idem nájsť nejakého terapeuta, liečiteľa lebo v prvej úrovni zmena stravy a nejaké doplnky vám vedia pomôcť a nejaký liečiteľ ale keď sú už takéto, že vážnejšie choroby tam, ak nezmeníte príčinu choroby, tam vám nepomože nič. To znamená, v podstate tá, tá duša je ako naštvata manželka a tá vám to nebude tolerovať. Ak neurobíte všetko, ona nebere, že na 85% sa snaží. Ak neurobíte všetko, ona sa zbalí, odíde. V ľudskom tele to znamená, ak neurobíte všetko, budete musieť zomrieť na to, že váš koláčik je dôležitejší alebo cigaretka, pívko alebo iná závislosť je pre vás dôležitejšie ako život. Ale stále ešte je z toho cesta von. Horšie to mal vo svojom životnom príbehu pán, ktorého dnešné 89. narodeniny si pripomíname. A niečo spoločné má aj s Petrom Planietom, lebo jeho ocino, bol robotníkom a bol aj automechanikom napríklad. A mamina zdravotnou sestrou, Narodil sa teda 23. apríla 1936 a stal sa legendou hudobnej scény menom Roy Orbison. Pán Planeta, počuli ste toto meno? Uh, meno toto mi nič nehovorí. Ale pesnička Pretty Woman o Julie Roberts, ano, to, to už si viete vybaviť. No a on vám mal ano, veľmi pohnutý život a ťažký osud, lebo oženil sa v 56. s istou Claudette, ktorá o 10 rokov neskôr zahynula po dopravnej nehode, ale to ešte nebolo všetko. O dva roky neskôr mu pri požiari zahynuli aj dvaja synovia, len najmladšieho zachránili pre rodičia a on tieto tragické okamihy samozrejme, že ho to muselo poznamenať a aj mali negatív dopad na jeho kariéru, takže krutý osud, to sú veci, ktoré už nezmeníme zatiaľ, čo určité zdravotné problémy, tie sa napraviť dajú. Áno, no a ešte keď to dokončíme, čiže keď je problém s, s tým srdiečkom, tak samozrejme tam je dôležitá vec, že tam určite nie je rovnováha láska a radosť v živote, samozrejme keď tam tam chýba láska a radosť, tak je potom veľká chudná sladké, a sme v začarovanom kruhu, čiže treba nájsť príčinu toho, prečo tá osvobka nemá dostatok lásky a dostatok radosti. A tak, ako som hovoril na začiatku, nepotrebujete to od druhých ľudí. Vy potrebujete sa sami mať radi. Čiže vidíte, ako sa má rád Peter Kršiak, vidíte, ako sa mám rád ja. To znamená, alebo počujete, čiže mali by ste sa mať radi. To, ako vyzeráme, no hold s tým nič nenarobíme, ale to, ako komunikujeme, ako rozprávame, ako pristupujeme k ľuďom, ako vyža čo vyžarujeme, to všetko môžete zmeniť. Takže e, všetkým držím palce na ceste transformácie, lebo doba sa zrýchlila. Čiže dneska nemôžete čakať, že o 10, 15, 20 rokov to budem riešiť. Dneska je, ak stagnujete a neriešite podstatu z vášho problému, rátajte, že do troch rokov tu máte jednu z ťažkých závažných chorôb a tá si povie, no tak Zuska, Joško, Ferko, Anička, stagnuješ tu, neriešíš veci, no tak teraz budeš musieť mať na to čas. Zobe nemôžete chodiť do práce a riešite problémy, ktoré ste mo mohli vyriešiť úplne jednoducho, keby ste sa rozhodli, že v chcem zmenu. No a my riešiť problémy našich poslucháčov mienime aj naďalej. Dnes ukončíme 333. vydanie. No a budeme sa tešiť pri ďalšom pokračovaní opäť do počutia. Pán Planita, ďakujeme pekne. Chodte pracovať, lebo čakajú aj iní. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem poslucháčov a prajmem ešte pekný slnečný deň. Aj my ďakujeme z Banskej Bystrice a posielame spomínaného Roja Orbisona. Takže do počutia.